لا همن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسافات الصفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد سوره السافات مكيه سوره په ترتیب د تلاوت کې ودرشم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 54 نمبر دی شپق پنځستم ده سوره انعام نفس نادر شوې ده د دې سورته په اول کې پسو خبرو باندې قسم پړللې ده الله تبارک وتعالى او دا قسم پدې جدار ټول سيزونه پدې باندې ګواه دي چستا سعلر او ستا سرب هغه يهوده همدې صورت چې کوم مضمون او دا چې داس کوم سویل کی غذا دنت د انبیای کرام واقعات او قصصم پرا روان دیم ددی پانر بسم الله الرحمن او زما دی قسم وی باغی قطار یعنی قطارونو جوړون کی صفونه برابرونکو پرشتو د پاره چې په حکم باندی د د تدبیر او د انتظام د پاراغوی صفونه صفونه رواني بزاجرات زجرن زما دي قسم وي په هغه پرشتو بني چاغه شړون کيدي او رټون کيدي پتاليات ذکرن زما دي قسم وي په هغه پرشتو بني چاغه د نصيحت كلام اورون کيدي د نصيحت كلام اورون کيدي نور رټون کې او شړون کول مراد او په परिस्थिति دي وریز دا موي په اختیار کې ده او نه وې تر دي کنټرول ورکړه شوې او دا وریز شړي یو تر ټولو بل تر تکم جست دی الله یي او کلام د نصيحت او روان کې د قرآن او رسول کې دي ان الهه کوم لواحه ان استاسه اله یو د دا فسطم جواب دی او دستو که ده جرب دستمانون و ده و رب دزمکی ده واقع سچبه منز ادروان و ده و دهیرگایی مشرق یوم ده مشرقین ده مشرقم ده و در مشرقونم ده ام مغرب یوم ده دوم ده و دهیرم ده یوم خدا چه دغه مشرق ده دا بل مغرب ده بالمغرب ده دویم ده چه ده وره و ده جمی مشرق او د مغرب د دوان و یا و انتهای ده نور که را خیجی نو به جمی که خطه طرف تلارشی اخیری سر تاورستی نو ده اخیري سره یو په نړۍ کې به تر تر خراسي نو دلته چې کما اخیرين په هځ بل مشرق نو دوښو او دغه شان مغربونو هم دوی دي. او ډېر روزانه یو مشرق د یو مغرب دی ځکه نو روزانه د توازن او د زینونو راتګ دی او دغه د فاراست یو ترتیب مقرر دی نو دا مشرقونه ډېر مدي مراد د مشرقونو دی یقینا موږ هیڅ تکړه د اسمان د نزدي اسمان د دنیا د اسمان بزینت انلکواكب فخائس دستور غنی وحفزا او حفاظتهم کره د من كل شیطان ماری د هر شیطان رټل شوی متمرد نصرکش نه لا يسمعون الى الملائئ الاعلى دی نشه وریده خبری د ملائئ اعلا ان برده پرشتو چې کوم خبری کی کیږي ويقذفون من كل جانب او دی زه هر طرف د اسمانو نویشته کیږي کی دحورن د شړلو د طاره ولهم عذاب واصب ودیو ده پرعذاب دایم دي الا من خطف الخطبه مگر هغه سوق هغه شیطان چې یو خبر واخلی او پتیخ ته شي ف اتبعه شهاب ساقب نور پسې شي په دپسې یو لمبا تیز شعلہ ور پسې شي فسترتهم د دیو ن تر پوسو کته د دی مکی تاسو ایت دیو ان اشد خلقن ف پیدایش کډیر زیات مشکل دی یا هغه چې موږ پیدا کړی دي د ټول <سؤال> کائنات کې ان خلق ناهم یقینا موږ دیو پیدا کړی دي من تین اللا زد تا غلی صدر خټینا بل عجب تو یظهرون بلکې الساعه جکه د دیو په انکار بنی او دیو خنداګانی کې په دی قران او کله چې دغه څه په لیدنه او په فائدنه او کله چې دیو دیوی نیونه قیستو وروزه وایړو نو د دامه ګرکارو جوړ دی ایاکل چې موږ مړو شو خاورې شو او اډو کې اډو کې ریزري شو آیا موږ په بیا راځند کې آیا موږ لارأن چې مخکملي د هغه پر راځند کېږي ټول ورته وای نه هم او وانتم داخلون او تاسو به به بسې په هغه پر راځند کې بکل شي وایړو په یوه د جنوند یو چګه ده فإذاهم ينظرون نو چانه ګډیو ګوري یعنی دو راځند شي وي و قالو وای به یااوله نه یو مدینايزمونهلهاقته تا خو مغه ور دا جزا ده تا خو پرشتار راغله یو ملفصلې دا د پیسې او ورځ ده او رض کوون بهی توکس زیبون چې تاسو رض د روغجنګهله او سرور لې نظله ممراجمه ک کسان چې ظالمان دي اوازوا مووددیوغا ملګري جوړی کم ملګري ان د دوغه تعابدار خلک چې په دنیا کې د دوو سره معتقدین او هغه يم د جمل گرچا کړي او نو دا ټول را جمع کړي وما کان یو عبادتون او هغه سم را جمع کړي د عبادت کوو ان دون الله استواد لا نه تاسو ور مخې کړي دا ایله ځان همداري ور کوې کله مراد دي. بوتان دی دا بوتان نو د لریو د ګټو بوتان بر دیره پر جهنم ته شي چې د جوده پر پس دا یو مستقیل سزا ی چې خدایان, دا بزمون سر دا نا دا خدایان و نه دا به زموږ لپاره څه وې دویم قسم اگر خلک د چاوی د ځان نه پخپله خدایان جوړ کړی دی او د ځان نه دین جوړ کړی او خلکو ته زمما خبره او منید الله خبره مې منې د پیغمبر مې منې زمما دا او منې دیو به ملله جهنم ته سر ورواچی فات شوق خلک چې انبیادی او لیادی او دا وې د وفات نه پس خلک خوونه ست قبرونه سجدا گاونه جوړ کړی دی او دا غوی عبادت کې او دا مالک ته نه په ضررې غنی چې د ذینو د بیا اعلان شي او په هغه کې چې ټول هغه ټول هغه چې دا ټول هغه چې دا ټول هغه چې دا ټول هغه او به څه وایي چې د دې د اعماله ماده د ذات د سرون یابلاو چې څه شې ته من ديوب المدد نشيك وليبل هم اليوم مستسلمون من خوده او دا عردار او قرمانبردار والا عردي واقبل بعضهم على بعد ان يتساءلون ديوب يوب التمخد و ديوب الليب التفرسون كي نوايب ديو يقنان تاسو براتلين انت عن اليمين عن اليمين مانا دا التاقط دا لارنا من قوم دا باوهلو ومن برساسو قوتو يادارج دا دين د ترابنا یادښت یمین مراد قسم جن موږ په مقسمونه خړل خو زیاته راجه همانه تاسو موږ سره په د طاقت خبره کوله موږ هم دباوه هلو قالو دا مشران به ورته وي دا لیډران د پنجاب څخه دیو په دنیا کې تر لو په بلم بل تكونوا مؤمنين بلک تاسو په خپله مؤمنان نه وئی په خپله سره سروئی وناکانلنه علیکم من سلطان نو زمنداره په تاسو باندې ستاقه او قدرت بلکې تاسو وئی قوم سرکش قومان طاغین سرکش قوم فهق علینا قول ربنا و شو لازم شو من بنه و انا ذ رب منګه انا لذائقون مسکن اذا عذاب يفقو و اناکم انا كنا غاوین مون تاسو ګمره کړی و مون جم په خپله ګمره او انهم یوم اذن پیل عذابی مشترکون نو دیو با پدغا و رز پا عذاب که تور شریکی دا مشران و کشران به بده چه کشران با مطلب دا کشران نمطلب دا تابدار چه بسی تلیلی انا کذالک نفعلو بالمجرمین دا غرنگ کانیک و منک مجرمانو بندی سوک دا الله دا سر شریکان جوړ که یقیناً او دیو کلچ بورتو ویلشو لا اله الا اللہ نو یستک بیرون دیو با کو و یقولونو دیو ویل اَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا <سؤال> اَيَمُ خُلْدَ خُدایان پرېدل <سؤال> شاعر مجنون د پاره د یو شاعر لیونی نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دو بل جاء بالحق بلکی الله فرمای دا پیغمبر پر اوغه د حق او صدق المرسلین او سير شو پیغمبرانو تصدیقم کړي دی یقینا تاسو سټكون کیې خامخا دردناک او بدل نظر کړي کی ګی تاسو ته مگر داغه تاسو کول الا عباد الله المخلصین مگر نه هغه خلک بندگان د الله چا هغه مخص بندگانو د الله ولا ایکله مخ کو معلوم دا دیو د پااررق معلوم رزق دسهه او مع خم فواقعې هو لزیې زونهدي میویدي وه هم مقررممون د دووبعزت کېږي په جننتتن یمتونو نعمتونو على عصر په تختونه باې متقابلین یبلته به مخامخ نستې یو توپ عليه هم ګرزولله کېږي با په دو بې بیکې من معين جامونونه ډک ډک د شرابو. کاس پرابیک اغه جامط وی لکی کی چغه شراب ونډکی که شراب پکینی بیا ورته اناء وی لکی گلوخه دا کاسن یعنی ډک ډک جامونه د شرابو مم عین د خالص شرابو دچینه و ایضاء رتید بین د سفر شاریتی و امر کول کی سولو را ذاتون کی خپل نظرونه ای نظرون والا عین صورت سرګواله یعنی د دی. دی دی. دی. دی. دیو دफारه وګری دي زنانه دي بيبيانه دي کانه انهن بيزم مكنون گویا کیدا د انلي د چلکی د لانګ دي کوم نرمه مستګره اندازي شانتي نرمه نازک وي فيه کی یو خدای ایت خپل ترجمه ده خو دا مضمون په قرانه کې لري کی بار بار روان دي چې د جنتيانو د لپاره به داخپل بيبيانیم بی د دا بيو سره وي او د دیو د لپاره به حوري نو خپل پیدا پيداګيګي چې د دیو د لپاره د جنتيانو د لپاره د سرهو د لپاره حوري شوي نو دې خزو د لپاره به سي ان درس بحث سوال پيداګيګي او ذهن تمرrazi وديږي یو بنیا دي خبره ته کوم متوجي خصوصا مګار نه دا سوال کوي اکثر د زنانو په ذهن دا سوال راځي نه پودې تفصیل تاسو به وری هغه دا چې په دنيیا کې الله فرمایي د جنهتانو څړو د لپاره بخزي د دې لپاره به حوري دا خزه به مخې ستکړه شي د دنیا د جنتي خزه او موږ ته به حواله که شکر دوانه جنتياني او که دا کمی خزي دوه خاوندان تیر شوی یعنی یو خاوند سره نکاح او بیا غړمړ دې بیا د بل خاوند سره نکاح کړي ده او دا ټول دوانه جنتیان دیو د خزم جنتي رنودې ته به اختیار ورکړ شي په دې کې کوم یو سره اوسېدل غواړي بیا فرمایي دا په یو خوخی خصوص وب خوخی خو اخلاق او د په خوخی دا دا, دا اخلاق زموږ سره بیا فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سپوس ملمومنین کړل دي ورته وايي اه اسی نو اخلاق بیا او د سترت ځوانو خير ویور او د دې لپاره به هری د دې بیانم راځي نو کار خبره ده چې د نړۍ لپاره خځه ښه کوله کیږي نو دا سړی هم د دې خځې لپاره دی دواړه جوړه ده او پوری کSqlClient مېلاوشي دا د دنیا خځو چې جنت ته تللي د جنتي ده نو دا به د ټورو سردارې گویا دا ټورو د دې خادمانې دي او چې کړه د سړی نوکری نو هغه د خځې نو نه ویل سي خو دې ځکه الله تبارک وتعالى ام دغه بیان نستلام دشت باندې کې د ژوند لپاره به بیانې د دیو د بارا زمون زمو د نړۍ ټول خلق یو طریقې داس بچړته د زمند معاشري یو مثال تاسو درکومه امه شته چې الک ځوان شو جنین ځوانه شو د جنې د بلار سره د مور سره هم فکر یو د الک د بلار او د مور سره هم فکر یې چته لبن رښتبه ولکو الک د بارا غو چې د ل بچړته جنې خو خو ګورو ولا دیزه کې کو پره کوشش کې لګيایي خود دې الک نزيات د جنې د بلار سره فکر د مور سره چراغیده لپاره رښتطا په کار د چې پیدا شو خرښت پیدا شي خداسب ترتم نه وری دی چې یو پلاړ وړي زما لور پیغله شوې ده زو ولاله ګورمه چرته به تاسو نه وری دی دا, دا نو هم بیر سو داحتیاط جمله یغه پیدا کی چې په کنایات او اشاراتو کې څه خبرو کی خداد چړته د چې نو وایي چې زما لور پیغله شوې ده زو ولاله ګورمه خو خبره سي خبره الک ظلم شوې څر تهغه ولې جنۍ ولا په کار د تشریشته او نکاح ده دا د سعودينا دیکره حیا یو پهلو ده هم ځکه پهلو الله تبارک وتعالى چې زموږ غرب ده اغه مد نظر ساتلی لري چې ماغه استلاچ څنګه مونږه استعمالو هم په هغه ترتیب باندې د تیو د پاره به خزي ظاهره خبردارخه د دې لپاره به سړی دی دا به چې تر بل چا ته ونه زی کنه فرمايه فأقبل بعدهم على بعدين يتساءلون مخبك يوبل تديو د يوبل نبتفسون شروك ده دنیا ده حالاته قال قائل النوب ويويون منهم دديونا إني كان لقارين يقنم زمار فاره يومالگره هم نشينو زما سره كوليكو زما يقولو ده أغب ويل ما تأئنك لمن المصدقين ما تبيوش ترد دي خبر و تصدقين تمني مني ده ده آخيرت خبر يو ده ده رسول و الله خبر يو ده ت اذا متنا و كنا ترابا و دابرت و چې کلمون غمړشو مونږ خاور شو وډو کې شو ائنه لمدين نو آيه مونتبه بیا بدل ملي لا ویګل کداست منی قال هل انتم مطلعون د تعالی به فرمایي دا چې وې یو کلی زما زم ما ما سره دا خبره به را تکولي نو الله به فرمایي هل انتم مطلعون ورسکار کی د غوړی چې وی وی نهغه خپل کلی ک نشین عمل کرے ف نو دا مومندو وخکاره شي الله بوترا مقببر کې وختکاره ب شي فرآو في سواء الجم نو د جن په مینس کېويي بي نو د ورتوازو کې قال تله ان کتله تد زماري په الله خسمميقاريبه او چې ظلم غرکه توخ لاړی و قرب او جزیدم په دې غرزه ولې علاکړه دی و لولا نعمت که زما د رب نعمت نه وې په ما احسان نه وې من المحذرين نو زبم دغه تستعره برې ورکی او مو زه غوښه الله بچړم تا خو غړکړم بیا به ډیر خوشاله شې د جنتيان نیوبل سبوای افا ما نحنو بميتين دا ډیره خوشاله خبره ده یو بڅوی وله مونږ بوس نور نمړکی بو کنه نو خبره یقینا چې نن به مړکیږي خدای خبره ډیره ز تعجب د دیو جنت تر راغله او یقین راغې اوس چې مرګ هم نشته دی ورم نشته اوس کامیاب شو نه یو بل ته وایم ورې وسو مونږه او بیا الا موتتنا الاولا مگر غزه مونږ غړومبنه مرګ چې په دنیا کې راغله وما ما نه موږ او مونږ به وسه ذابيجو منه اندا د خوشاله اظهار د چې دی وی کوي ان هادا لهو الفوز العظيم یقینا داخل درو یو کامیابیدا لوې کامیابیو الله فرمایي دا دې یودې د خوشحالي تاسو اندازه ولګوي کنه دا سټډيجر ته یو لوی رکی امتحان ور کړی میډیکل کالج کې کی داخلي کیو انجینرینګ یونیورسيټي کې کی داخلي کیو داخلي کړی به هر روان دیو دا ټو درس یو شو ویزول کېده هم په ایرپورټم کوشېو به ځوې الیکار ټول سټډي ګورته خوښ وکړم راورسېد وکنه کامیاب شو نو د دې خوشحالي الله پرمایې لګس علی عمل العاملون مشان د ج کامیا به د عمل او کی عمل کوونکی د دسی کامیابی د لپاره د دی خوشالۍ د لپاره دی عمل او عمل عمل کوونکی نو په دنیا کې ته ډیر مال او دولت وګټي ناخره کې نو بروان نو به افسوسونه کې لاړ او صفات شو ادالک خیر النزلن <سؤال> ایا د حمل مستیاده ام شجره الزقوم یاد زقم ونا غه په میلاېږي ان نهجهل نهه ف نهتل لال من یقین داګ ش ګځلی دونه د ظالمانو دپاره ازای دکه چې دا خو دجهن په منځ ک را کې نه شجرتون داونه د تخررج پ اصلل جم چې د جان په می کې بر راخېږي دو به و چې غټ وور دی او بیا دا و چې په کې دن نه وونه ولاړه نو پهور کې وونه لی شي د دا دو ته پتنوه چې پور کې دن نه خ بعض د حشرات هم موسیږي دور چنجیم وي چې په وورې پاتې د دې شګوفیو د دې میوه کانه رؤوس الشیاطین گویا کې د شیطان سرونه دي د شیطان سر خچالي دلې نه ده خو په قباحت کې یو اصطلاح مشهوره ده الکو د تاسس خامخ نیول د شیطان په نو چا خو شیطان لدلې نه ای خداد د قباحت قنتهاله چې شیطان او د شیطان شکل زموږ په زینو کې او شکل ده نو د دې سرونه د قشان وی لاهم يبنا دوكلون قونك منها داغنا فمالونه منها البتون وذاغنا بخيت دقي ثم إن عليههم لاشوببا بعله دوودباره لاشبا غون من حمييم دغ انتهاي جرمو دسقل د پاه باغي دا چې دخوراتدي ممثل دووب جه الن كلشي نوذوق وونه لوودلة نُبِئَ دُوَا فَسِما إِنَّمَا نَرْجِعُهُمْ بِأَدَا دُوَا فَسِبَل إِلَى الْجَحِيمِ جَهَنَّمَ تَغْطَسُ فِيهَا قِسْيُ غَوْرًا إِنَّهُمْ أَلْفُوا آبَاءَهُمْ زَالِلِينَ يَقِنَّدُ بِأَمْنِ ثُقْبِ تيز روان مندي وحالي ولقد ظل قبلهم ويقنان غمراشو دون مخي اكثريت دا اولين وخلقو جكم ترشو ولقد ارسلنا فيهم منظرين ويقنان لقلي وموقف دوكي يرونكي نتعبو رسرنج وانجام دا ير يرول شو إلا عباد الله المخلصفين مگر نبندگان دا اللهم موحيدين مخلصين ولقد نادانا نوح ويقنان منتعواس كدو نوح علی السلام فلا نعم المجيبون نمونغ دير خجواب ورکون ونجینا هو نجات ورګونګاوته او داغه اهل ته منهل کرب العظیم داغه لوی غم نه غم عظیم غم نه وجعلنا ذریتههم الباقين او پرې خو در مونږه یو ګرځول مونږه هم داغه اولاد باقی پاتې کیذونګه دا چې کوم من زامن د نوح علی السلام دي سام حام یافث څه دی وترکنا عليه فی الاخرین او پرې خو در مونږه هغه ورستنو خلق ګنداوته پر خصیفت پرې خو دو سلام دی په نوح باندې ټول عالمونو کې مونږه دغه رنگ بدله ورکو محسنین لره یا کینند او زم موږ د بندګانو مؤمنانو نبی غړکړی مونږ غو نور وان من شیعه له ابراهیم او د دین او د طریقو والا نه ابراهیم علی السلام مو پدې د دې واقعنه د ابراهیم علی السلام پر ټولو واقعات کې یو لږ صدق نه خو سبق عامز واقعه ده واقع دا او د قریش او د کفارو د پربه کې دا سبق ده چې د ابراهیم علی السلام سره په نساب یې شته فخر کوو یوازې دا وایي د پاره پاکستان نه بلکې سبق د مؤمنانو د فارم دی پکه او خدای سبق چې پدې رسول باندې دی ایمان را راوړې ده نو د دې واقع په ظریعه باندې د مسلمانانو ته مؤمنانو ته خبر او راوړل چې د اسلام حقیقی روح څه ده اسلام حقیقی روح څه او چې څوک اسلام د دین جوړکی به حیثیت دین اسلام اومنی نو دغه مؤمنه مؤمن صادق ریشته